Весна довго пручалася і перемогла. Зацвіли дерева, як і завжди. На Великдень боротьба за церкву. Монастир вже давно замовк, взялися за сільську і почали знімати дзвони. Всього тридцять троє людей попало на Соловки. І церкву добровільно самоліквідовано. З боязні, щоб не спізнитися в сівбі, почали сіяти в грязюку. Привезли з центру весь ячмінь, і треба було з ним возитися, готорить дядьки, то відвозять, то привозять. Трактори пороли мокру скибу. Зерно дали в гливку землю і проволочили. Скиба злилася, і як пригріло сонце, повіяв сухий східний вітер, затверділа і стала репатись. Ярина ледве вибилася з землі і пожовкла. З центру нове начальство, матюки та зміна директора. Знищені поля наново переорюють і наново засівають. Не хватило чим по-друге досіяти, а щось засіяли, вже було спізнене. Зійшли по полях буйні бур'яни, зерно перемішане, овесь зеленяк, овесь скорода, ячмінь гранчак, ячмінь плескач усе на раз сіяли, Щось таке виросте. І щось виросло. Це було в останньому році п'ятирічки. Літо минало. Країна нічого не думала, нічого не знала, крім думи про хліб. Хліб, хліб і хліб. Україна вкрита бурянами. З Москви б'ють тривогу. Україна позорно відстає. Партії, вся сторона ждуть от України повного виконання плана хліба заготовок. Кулакам і їх пособникам надо примінять саме жокі міри воздействия. Чекай, чекай того плану, говорять голодні, обідрані кулаки. Ми знов винні, винні, що гризюку сіли, винні, що зерно змішане, винні, що спізнилися, ми винні, але чекай. Колись знайдемо того винного, знайдемо і примінимо міри. Сади обнесли ще за літа, нема вже осини, нема запахів горілого барболиння, нема шелесту кукурудзяного листу і розцілованих барвистих яблунь. Село колгот згортається, гнеться до землі, село ціпить зуби і нащетинюється. Ночами по полях тіні – це лущать ліпші колоски і несуть додому. Малі діти годують батьків, годують краденим, годують з дня на день, не знаючи, що буде завтра. Для збору бур'янів кинуто цілий народ, військо, пресу, письменників і вчених. Над зігнутим голодним людом при праці вдень і вночі стоять озброєні вартові. З кістлявих мужицьких рук – з занедбаної землі виривається зі скреготом зубів кусень хліба. Все життя велике барвисти барвисте під знаком хліба. Молотили, віяли, сортували. Зерно забрали, а послід поділили між працюючими. Зерно тим часом сипали у монастирській церкві. Настала зима. У Корнія вигасає домашнє багаття. Останнє тепло кипучого родинного життя випаровується на очах. Марія більше хворіє, ніж ходить. Літо і сонце тримали її на ногах. Поля були доведені до пуття, але не встиг корній сховати своєї праці, як наїхали хижаки і вирвали йому її з рук. Забрали хліб, лишили йому дещо посліду і овочів. Тримав ще також сухоребру коняку і старого сірка.